Say that's life. Gaur 2008 bateko martzoaren sortzise da. Data garantzitsue da emakume baten bizitzan. Emakumearen nazioarteko egune baita. Horregaikik, laisiarri ratitik tartetzo bat egin gure izendotzegu egun berezio honi eta saio berezio hau prestatu dugu. Naiz eta gu iratita iratitamaitane izen saio hau prestatzen ibiligarenak hau ezingo gainon aurrera batara gugaz parte hartu da bien emakume danak balik. Horregaikik, Eskerrik Lourdes, Marisa, Ainhoa, Iraide, Udane, Larraitz, Udane, Garasi, Mariapi, Kristina, Aitsiber eta Laitz. Eskerrik asko, neskak. Emakumearen asioarteko egune, danenien, egun hau emakumean eskubidien aldeko borroka esberdinak gogoratzeko zein eskubide horiek betetzea eskatzeko erabiltzen den egune da. Eta piskat egun hau historikoki zelan izendan, zelan erabakidan den ba, kontetako bisok ibili gara piskat trahaztietan eta, eta historialari lanetan, ez? Ei, eta hai. hause da guk topaudo dugune. Bueno, hazteko, e, 1000 da bederatziko txaiaren hogeita sortzian, e, ospatu zen lehenengo aldiz Nueva Yorken e, Amerikar Estatu Batuetako aldardi sozialistak antolatutako emakumeen egun nazionala. Mila e, batzi hundamarrien, emakume sozialisten bigarren nazioarteko biltzarria egin zan Kopenagen, eta bertan, e, emakumeen boska eskubideak aldarrikatzeaz gain, e, emakume langilaren nazioarteko egun bat eite proposatu zan eta onartu zan. Baina etzan egun sehatz bat adostu. Orduen, mila beratze hundamaikan, aurreko urteko erabakiaren ondorioz, lehen aldiz ospatuzaan emakumen langiaren nasi horteko egune Europako zinbat herrialdetan. Baina hau, martzoaren emeretxian ospatuzaan. Ez gaur egun ezagutzen dugun, martzoaren sortzian. Gero, mia beratzen da malauan, martzoaren sortzian Europan, lehen mundu gerraren aurka eta emakumen arteko solidaridearen aldeko protestak egin ziren, orduen ja asizien martzoaren sortzian eh, emakumiek kalera urtetan. 1917an Errusiako iraultzaren hasiera izen zen Martxan 8 eta emakume sozialistek emakumen nazioarteko eguna izenatu zuten egun hau. Bai. Eta gero Martxaren sortzian, an Finkatzearen garrantzi berezia, Alessandra jontai komunistak izan eban. Honek emakumentzako botoa eta dibortzioa eta abortuaren legalizazioa lortzeaz gain 18 jai ofiziala izatea lortu eban. Era honetan, mila beratxion da eta maustien, nasio batuen erakundeak, hemen sortzia, nasio emakumeen eguna izendatzie adostu zaben. Bai, eta, bueno, ba, Euskal Herrizen, mila beratxion da hirurogeta mazazpian e, oso batuzan lehenengo aldiz, emakumeen langileen nasio eguna e, eta bilbon izen zen. Eta ordutik, ba, martxak sortzian, emakumeen eguna ospatzen jarraitu izendogu eta kalien ba, gure eskubideek aldarrikatzen Hori da. Eta honen ari de, saio, hau aurrera e, eraman dugu. Hori da, e, ba, guk bi entrevista preparadu dugu, eta tarte barri baten aldize ehingo gube. Ehi. Entrevista honek, guikimakumeak taldeko Marisa Barrena eta Lourdes Totorikauenari, eta kide feminista dan Ainoa Olasori eindotzieguz. Astien sier, atalak, e, ataraten juengo gara, honek aurkesten, eta bueno, gazpero daigun, asko gozatzi ezugok, entzuliok, eta Ba, guk asko-asko gozatu dugu eta asko ikesi dugu, saio hau prestatzen. Despero Orduen, guzuek, asko ikesti asko eta gozatzea. Orduen, gora Hora, borroka, borroka feminista! feminista.